A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült. készült. köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a megkívást. Felsünk túl ezeken a kötelező dolgokon. Ehm, miért úszás? Hm. Hány éves korban? Miért úszás? Hát kettő meg laktunk. Akkor miért 20 Ez így elég Igen. alap. Ehm, a másik, hogy mindenkinek meg kell tanulni úszni. Tehát ez nem kérdés, ez volt az alap. másik alap. A harmadik pedig az, hogy, hogy mindenfélek, mert sportolnom kellett. Sportos családban ültem föl. Ez mit jön? Hát édesapám box volt, édesanyám is kézelabda, ötusa, stb, stb. stb. de amatőr szinten mindenki, de de édesapám azt mondta, hogy mindegy, hogy mi, de sport, tehát nincs aluljáró, nincs igi, Sport van. Szigorú szülők? Igen, az, az a húz meg erez meg meg volt, de szigorúak igen. Mi legyen a gyerekből? Mi legyen a gyerekből? Lehet akár sportoló is. Jó, aluljáró nem, cigi nem. Mi legyen? Ö, én az első kerületi Battyányi Lajos iskolába jártam, Komiádi kezdtem el úszni, és ugye Battyányi tér és a Bem tér között laptunk, ami annyit jelent, hogy ez a háromszög. Ezek ez szerint ez, ez ez ez ez ez később se változott sokat. Nem. nem. Főleg úgy, hogy a kislányom is ebbe az iskolába jár, édesanyám is oda jár. Ez nem volt egy nagy távolság, és mindig valahogy hogy, hogy úgy akadt, hogy én, hogy én azt hogy tehetséges, hogy maradjon, csinálja, ússzon, és mi legyen utána? Mi legyen után? Nem volt még kérdés utána, de hát ez az ez, ez, ez általános iskola. A szülők sem. Nem beszéltünk akkor erről, vagy a legalábbis nem emlékszem. A hát a, az édesapám benzinkutas, taxis volt, még fiatalabb korában, azt édesanyám nyomdában dolgozott, aztán jött egy váltás, és a vendéglátóba nyúltak bele, étterem működtetése Családjelenek jelen egyedül egy kert egy ke. családsevénye igen. igen önnek van -e egy kinézete de a kifejentő ismeri azt a kifejezést hogy kinézet rasszizmust. az a az a kinézet ami önnek van, és, vagy neked van, és az, ami egyébként a hétköznapi létezési mód, az mennyire fedi le egymást? Tehát, hogyha valaki téged a, a, a, a, a kvázi lazaságod, ahogy viselkez, ítél meg, az egyébként nem alkot-e rólad tévképzetet? Nem, miné, miné, én vagyok én. azt gondolom, hogy elég őszinte ember vagyok. Lehet, hogy azért valaki nem szereti, de én azt gondolom, hogy akik körülöttem vannak, barátok, azok azok így fogadnak el. Kellett -e ez a beilleszkedéshez, az úszásnál, vagy ott más dolgok játszottak szerepet? Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Még, még, még eljutottam, mondjuk az első olimpiáig. Nagyon sok lemondás, nagyon sok, nagyon-nagyon sok meló, és nagyon-nagyon sok olyan olyan edzésre indulás, hogy, hogy én ezt már nem akarom. Tehát ez nekem már elég volt, és ez már gyerekkorban volt. Tehát amikor... Hány évesek vagyunk ilyenkor? Hát ez a, az én kvázi úszó életem az elindult gyakorlatilag már, már második, harmadik általános iskolai osztályban, és ugye ez azt hozta magával, hogy 80-as évek legeleje. 80-as évek, igen, legeleje, hogy gyakorlatilag még én ötödik osztályba mentem, Ak, ugye felsőbe, akkor már az jött, hogy akkor reggel 3-6-os edzés. Tehát ez azt jelenti, hogy 3-6-kor uszoda, uszodába bent, tehát ez egy, mivel közel laktam az uszodához, ez egy 5 órai könnyű ö, ö, hajnali kelés volt, ébredés. Fél 8 cíg az uszoda, és utána 8-ra bent az iskolába. bent kellett lenni, és délután pedig vissza fél 3-ra az uszodába, és ott voltunk 6-ig, 6, 6 fél hét körül ért, értem haza, és akkor el kellett kezdeni tanulni. Mindez annak érdekében, hogy? Itt nem volt annak érdekében. Csináltam valamit, volt egy olyan közösségünk, ami nagyon-nagyon ami, ami, ami, ami jó volt tartozni. Igen. És azt mondom, hogy, hogy nem csak az én korosztályom, hanem alattam is, alattam, alattam lévő korosztály, és meg a fölöttem lévősek. nem csak az enyém, itt, itt maga az edző kérdése volt az. Aki, aki ezt a kás is voltam egyébként, e, aki ezt a, ezt a csomagot egyben tartotta. Jó, de ez, ez rengeteg gyermek. Ez egy branszó volt az elején? Hmm, nem mondom, hiszen e, akkor mondjuk így Fitames és Klemen Sándor volt az, aki, aki ezt a csapatot tartotta. Ki aztán később még visszatért. Így van, igen. ez én is visszat, visszatértem. Későbbiekben, igen. E, óriási közösség formára. Erre jött. gondoltam. Igen, tehát ha, ha most a brancsra gondolsz, Így. akkor igen, ez, igen. Egy, ez egy, de nem csak mind gyerekek, hanem, hanem a szülők is. Tehát mi, mi volt, hogy, hogy ö, nyarant, amikor lement mindenkinek az országos bajnoksága, mi, mi elmentünk közösen, kb. 50-60 fővel, szülők, gyerekek együtt, a Velencei Tóra. Az egyik srácnak az apukája katonaságnál ö, katona volt, <gül> nem dolgozott katona igen? volt, ö, és... Szerzett katonai e, sátrat, és kemping ágyban abban aludtunk mindannyian, a Velencei tónál. Emlékszem, hogy 86-ban, hogy akkor volt az első forma egy a Hungaröringen, ugye, ha jól emlékszem. Nem tudom. <síns> igen, <a> kérdés> ezek, kérdés> igen, igen. E, és mi ott néztük. És ezek, ezek hatalmas élmények voltak, a, és mint még még annak ellenére is, mert vége volt a bajnokságra, és ezeket ittuk Vajásgenyértúrának. Ugye reggel a, a, a, az ébredés után az ott az első feladat, hogy a velencei tó át, meg vissza. Az, hogy ki mire lesz alkalmas az edzője szerint, ebben a korosztályban még nem volt fontos tényező, nem befolyásolta a létezést? Arra gondolsz, hogy látta -e már az edző valakiben egy pot? potenciális -e Nem, vannak, hogy egy, a... hanem hogy most ott vagyunk tehát valamikor 86-ban, hogy akkor egyébként, amikor az ember ott volt ebben a táborban, vagy ellógott a forma egyre, akkor tudta-e azt, hogy ez az életmódot, ez nem biztos, hogy 5-6-7 év múlva tudja folytatni, mert olyan mértékben fogja elnyelni az egyzés Nem tudom, hogy milyenekben gondolkoztunk-e. Lehet, hogy a nálam idősebbek, igen. De én nem... Hol változott, nem ha változott? Tehát amikor egyszerre csak az emberrel közölték azt, hogy számítanak rá, mert olyanok az eredményei, és mostantól kezdve még inkább. Szerintem, ami... Jöttek a korosztályos eredmények. Úttörő bajnokság. Milyen úszás nem végig gyors? Nem, nem, nem, nem, nem. Úttörőbajnok nyír egy házán, azt mondja, 85 vagy 86... Ez, ez nagyon furát volt, hogy száz háton, ötven, nem, 50 háton, 100 pillangon, és azt mondom, 200 vegyesen nyertem ö, érmet. Sőt, nem érmet, hanem aranyérmet első lettem. Szóval az, hogy as évek vége, aztán elkezdtünk ö, ö, nyugatra járni versenyre, Svájcban, Németországban. Addig jártunk kelet-belin, igen, tehát én emlékszem, amikor felszálltunk kelet-belinbe a, a, a metróra, és akkor az egyik állomáson úgy suhant, tehát hogy ugye nem állt meg, mert azt épp, éppen nyugat-belint érintette, és akkor ez úristen, ez így, ez egy ez milyen, ez így, ne, hogy ez most, ez most hogy van, vagy mi, mi is ez itt? És akkor itt voltunk 13-4 évesek, hogy ez most miért nem áll meg, vagy hogy van ez, mint van. Ez? Hogy ezt, ezt így élőben látni, ezt a, ezt, a, ezt a különböző dolgot, ezek nagyon nagy dolgok voltak, és akkor jött, jött Svájc, jött, jött, jött már nyugat-Németország, és akkor, akkor rájövünk arra, hogy Svájcban a, a, a, a magyar 5-forintos az pont ugyanakkora, mint a svájci egy frankos. Yeah. És akkor ezzel nagyon, nagyon jókat lehet okoskodni, és a következő évi túrán, ugye egy 20-forintos egy 5-forintos feszterés egy évi mindenki 5-forintos gyűjtött. Hát azért az nagyon nagy dolog volt, egy, egy, egy, egy Banti csoki, egy, egy Mars csoki. Egy 20 esztéket volna meg. Hát én nem tudom, hogy Svájsz, kinek mi volt, 86-87-ben 13-4 éves gyerekként, 2 éves gyerek, tehát azért azt gondolom, hogy azért az, az nem volt nagyon jellemző, és akkor utána jött az, hogy 89, akkor voltam így 14 éves, akkor jött az első kubai edzőtábor. 3 hét, emlékszem, hogy Prágán keresztül mentünk, Prágában szakadó hóes is volt, de szakadt, elképesztő milyen hó De Kubában ilyen már nem volt. Igen, de még leszálltunk Montreában először, és az, a, az az első legnagyobb megdöbbenésem, amikor kimentünk a, a váróba, kiszálltunk, azért arra is hogy locsolták a gépnek a szárnyát, agy akkor a hó volt és, és megütött az, a, az, a, az, a, az az árumennyiség, az a fény, az a pompa, ami manapság... Nyilván normális, ha egy ember belép egy repülőtérnek a várott, vagy a, ugye a belső rész. De akkor 14 évesként, az annyira megütött, és álltam, és néztem, hogy Úristen, ez micsoda, hogy ilyen van, ez most, ez most, ez most mi? Ez, ez, ez, ez határozottan megvan, ahogy belépek, és láttam ezt a hatalmas teret, fény, csillogás, csomó nagyon-nagyon nagy euh, flash volt, Szó szerint. Ugorhatunk? És akkor, okay. onna, és akkor onnan, onnan jött Kuba, amikor leszálltunk, és február végén, hogy Atya úristen, 14 évesen itt vő Kubába, már februárban, egy hónapból visszamentem az általános iskolába Csoki Barnaként, és azt Isten, veled mi van? Éget, erről a horkai gyúriék meséltek, akinek <gül> kevés folyamatán sem volt. Arra nagyon jól emlékszem a lihegő bokrokra, meg a különböző eh, száradni kirakó ruhadarabokra, amelyek másodpercek alatt eltűntek más-másokból a két történet. Uh, az ugrás az arra vonatkozik, hogy uh, így utólag beleért, vagy most is... Uh, a sport teszi ki az életedet, csak más, más vonatkozásban. Anyagilag egy mennyire, tehát a te számodra anyagilag mit jelentett? Te nem vagy olimpiai bajnok. Igen, igen, igen. E, egy sor olyan juttatásban nincs részed, ami egyébként egy olimpiai aranyéremmel együtt jár. A te legjobb eredményed? A világban neki bronz kettő darab. Igen, nyilván, tehát most a, ha azt mondjuk, hogy igen, ez a két darab világban bronz, akkor nincs az, nem, az nem olimpiai bronz, az, értéke, az egy másik történet. én most hmm. azt kérdezem, csak éppen a, a gyerekkor csillogásban, ugye az, hogy végül is valaki mit választ, abban nagyon sokszor szerepet játszik az is, hogy ez milyen e, anyagiakkal jár együtt, én ezt most nem kötöttem össze, tehát nem, csak az ötlet van innen. Nem ö, gondolom, hogy én nem szoktam megbánni semmit. Tehát ha visszagondolok a, a pályafutásomra, nincs bennem hiányérzet. Persze, igen, jó lett volna így utólag azt mondom, hogy ez a két VB bronz, ez két olimpiai bronz. Nem, rossz, most, nem, most, nem most mondtad, néz nincs néz különbség. Még lesz hogy én most kizálog a pénzről beszélek. Nekem nincs ezzel probléma, én azt gondolom, hogy most úgy, úgy, úgy én a helyemen vagyok, és a helyemen voltam, tehát én ez egy én nagyon jó közösséghez tartoztam, én azt a, azt a szemléletet e, e, próbálom végigvinni, e, amit, amit az akkori, mondanám, hogy edzők, de, de, de jobban szeretem azt a szót, hogy tanítók, mert ők, ők még tanítók voltak, tehát ők még, én azt gondolom, hogy tanítottak nagyon-nagyon e, e, olyan sok mindent, olyan dolgokat, amit ami, ami nem csak az úszáshoz, hanem az élethez szükséges. Tehát olyan közösséget alkottunk, és nekem a mai napig onnan vannak barátságaim. 40 éves barátságaim vannak onnan, az Uszodából. Ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. A mai életben. A barátsága kötődés valamilyen. Lehet kötőnek is mondani? Persze, például a magyar Zoltán Kós Hubertnek az edző. Több mint 40 éve ismerjük egymást, is barátok vagyunk. És ezek a szó klasszikus értelmében. Pontosan. Barátságok. Pontosan, igen. Pontosan. Tehát keressük egymást, beszélünk, járunk, vilányba járunk, Attila napot tartani, minden évben, többen, de mondhatnám így, Virt is, aki szintén úszod nem olyan régi, mert ugye későbbi. De hát megvannak mi mindig, meg olyanok, akik, mondhatom a nevét is, de, de nyilván nem maradtak az úszosportban is, nem. Miért a gyorsúszás lett? Miért a gyorsúszás? Hát amikor én... Ugye mondtam, 89-ről beszélünk, ugye meg volt Kuba, 91 ben kerültem ki az első a 90-ben voltam IBV-n, ifjúsági barátságversenyen, ugye ez még a, Akkor még volt ilyen. Akkor még volt ilyen, hogy a, a szocialista országoknak a, a megmérettetése volt. Utána jött 91, már egy ifjúsági Európa-vajnokság Antwerpen. Sikerült, ahogy sikerült. Nem éreztem olyan komfortosan magam, emlékszem rá. Aztán ugye a... a a válogatott felkészült Barcelonára 92-ben, és én még kicsi voltam ez és én akkor szélesen nyomátsóhoz kerültem, és átcsinált belőlem egy űrség Európa bajnokot. 8 pályáról 200 vegyesen. Aztán, hát ugye akkor még elég sok vegyes úszó volt Magyarországon. Darnyi Tamás, Cene Attila, ugye még mondjuk az, hogy Szabócsó is úszott vegyesen. Úgyhogy az öreg átrakott nekem 200-400 gyorsan, ami rettenhetesen utáltam. Szörnyű volt. Szörnyű volt, viszont egy olyan állóképességet adott, ami, ami a későbbiekben gyakorlatilag valahogy mindig tudtam nyolni, és mindig emlékezett a testem arra az írgalmatlan mennyiségű melóra, amit, amit, amit akkor beletettem. Tehát nekem, nekem a 100 gyorsan a visszajövő 50-em tehát a második ötvenem, az gyakorlatilag a, a, a legjobbak között volt mindig. És ezért az nagyon nagy dolog, amikor érzed, hogy én, én sokkal is szerettem üldöző lenni, mint, mint akire jönnek rá, azt nem nagyon szeret. Én azt akiről lehet rámenni, és menni, és látom, hogy ott van, és, és meg lehet enni. Ez, ez, a, ez a pályafutásom során ez végig elkísért ez, a, ez, a, ez az alap. Ez bennem volt, és a testem mindig tudta, hogy ez a második ötben annak jönnie kell. Mi volt a hajtóerő? Ugye voltak már itt olyan vendégek, akinek a fülébe gyerekkorukba belerakták az olimpiát, és ez volt a non plusz ultra. Raktak-e bármit is a te füledbe, vagy semmit? Nem. De nem foglalkoztam én ezzel, csináltam a dolgom. Nyerni, versenyezni. A, a, a versenyezni, azt nagyon szerettem. Edzeni nem. Talán hát, hogy azért lett kicsit kicsit voltam. Miért a de, nem egyszernek? Hát ö, teljesen más, hogy dolgoznak, mint egy közép-hosszú szó, illetve igen, más, más, másfajta melót csinálnak, és mondjuk egy, egy verseny közelettével már mondjuk egy másfél héttel előtte mindenről tudunk beszélgetni, meg minden, de már az úszás kevésbé. Tehát nagyon pici, nagyon minimális, csak hogy a testem Volt a kezem fogja. Ó, oh, mind, mindig az adott, mindig az adott ö, ö, következő év volt mindig a cél, az EB a VB az Olimpia. Ugye azt azért tudni kell, hogy nekünk a 90-98-ig nekünk ugyanúgy négy évente volt világbajnokságunk, mint Olimpia. Uh -huh. 2001-től fordult meg, és most, már, most már, már már, nem is tudom, hogy mi, minden, már minden van, tehát már rövidpályás, EB, VB, Olimpia, EB hosszú, össze-vissza már minden is, itt a Covid miatt már minden átfordult, úgyhogy ö, ö, akkor még nagyon-nagyon még kevés verseny volt. És euh, én, ezt, én ezt nem nagyon szerettem. Most láttam azt, hogy... most, most Hát, hogy nagyon kevés volt a verseny. Nagyon kevés versenyre jártunk. Tehát ugye, a, ahogy, ahogy dolgoztunk, ö, ö, minden év végén volt egy főverseny. VB, egy LB, vagy egy olimpia. Az volt a fő cél. A szeptemberrevel kezdtük a melót, Év végén volt mindig egy verseny, egy főverseny, egy nagy verseny majd tavasszal, március, áprilisban És volt egy főverseny. között eljártunk egy-két olyan versenyre, ami éppen bestimmelt, de ahhoz képest, ami most van, tehát mi minimális versenyekre jártunk. A világbajnokság Róma, 94, harmadik hely, Európa bajnokság Bécs, 95, második hely, világbajnokság Pörsz, 98, harmadik hely. Minek a függvényében egyén, és minek a függvényében csapat? Szerintem, legalábbis az én véleményem az az, hogy egy egyéni sportoló, az nagyon-nagyon szeret, én nagyon-nagyon szerettem csapatban versenyezni. És általában mindig ugye a váltó versenyek a végén, a, a, a nagy versenyek végén volt Igen. az utolsó napon. És akkor megvan, megvan az egyéni, leúsztod az egyéni számat, vagy így, vagy úgy. De a váltó az mindig, mindig hozott egy olyan pluszt, ami... ami amikor a másik három emberért is úszol, az egy, az egy, az egy óriási, óriási élmény volt. De az eredmények is inkább abba jöttek? Ö, igen. Igen, hát most, a, ha most az éremről beszélünk, akkor igen, de 2001-ben én voltam az ötödik leggyorsabb úszó a világon, tehát nálam csak négyen voltak gyorsabbak, és minden négy olimpiai bajnok volt már előtte. Száz gyorsan, mondjuk a száz gyorsan, azt 100 beszélünk, nagyjából, hogyha most Atlétike-hez próbáljuk viszonyítani, azért száz gyorsan mindenki kíváncsi. Az atlétike is a százsék ez még ha nem is nézi valaki az atletikát, de azért százsék. És tudom, hogy te úsztál először 50 emberrel? 50 másodpercen belül, igen, igen, igen, igen. igen. Én oszttam először. És, és mi nem lettél aztán harmadik, második, első? Min múlott? Sűrű. Ez nagyon-nagyon sűrű, ez a mezany. Ez, ez uh, uh, gyakorlatilag itt, itt uh, egy tizeden belül bejöhet három-négy ember. Egy tized, nem, és másodpercről beszélünk hanem egy tizedről. Nagyon-nagyon sűrű. Lehet, hogy ha leúszunk azt a a a, azt a, a következő nap, lehet, hogy teljesen más a sorrend. Ami, ami úgy, úgy picit hiányzik, jó lett volna egy olimpia döntőtúszni úszni Szidniben az olimpián, akkor kilencedik voltam, és én voltam hogy az első tartalék, három századra voltam a döntőtől. Ami annyit jelent, hogy ugye a következő, megvoltam a, a az előfutam is azt jelenti, hogy akkor a következő időszakot végigcsináltam úgy, bemelegi, levezetés, bemelegítés, leborotválkozás, bemasszírozás, felkészítés, bemelegítés, és mentem én is. Ugyan... A leborotválkozásnak ekkora jelentősége Onné, van. Igen, igen, igen. Nem a szőr, hanem a felső hámlétek, hogy eltűnjön, mert akkor egy rendkívül csúszos felület ö, jelentkezik. És nagyon-nagyon jó érzés. Ezt javaslom, próbáld <síns> <síns> <síns> <síns> <síns> És... És végig csináltam mindent, hogy én most bejész egy százös döntő, mert ugye én voltam az első tartalék. Tehát lehet, hogy valaki nem tudom, hogy rosszul lép, eltörje a bokáját, akkor én állok be. Megváltam, bement a nyolc ember a döntőben, és ökköztem. köszönöm. Jó, ez a Szidni megadja a lehetőséget arra, hogy az egyik fő témáról, nem, mintha többi le lenne értékelve, az edzőkről beszélgessünk. Te miért hagytad a Széki hiszen ott egyebek között ugye az volt a gond Sydney-ben, hogy Gyertyenfi Tamás nem tarthatott veletek, Igen. és ugye annak az volt az érdekessége, hogy nem sokkal előtte tavasszal hagytad ott uh, Tamás, és én azt olvastam, hogy uh, nem is akartál vele edzeni, már azt követően, hogy a Gyertyenfi tanítványa lettél. De még mielőtt ide jutnánk, még nem vagyunk ott, miért hagytad ott? Ez 99 ö, nyarán vetődött fel, egy ö, nem túl jól sikerült Isztambuli-Európa bajnokság. után. Hány év után? Hány év után? Mm, 93-ba kerültem én föl, ugye a Barcelona után kerültem én föl a, az öreghez. Az hat év, az nem igen, kevés. Igen, nem kevés, nem kevés. Ö, azt tudni kell, hogy én most nem először 50 másodpercen belül. Azt tudni kell, hogy itthon, a akkoriban a sprint szakma, az nem volt egy Az nagyon-nagyon nem volt. De miért nézte le a szétszi a sprint számokat? E, nagy volt a -e veszíteni mint Ahogy mondtam, egy tizeden belül bejön három ember. Számos ott... tipikus eset. Tehát az... De itt az aranyér kellettek. Tehát azért te is tudod nagyon jól, szükség van aranyérmem a olimpián olimpiáról. De létezik, hogy a Széchenek fontosabb volt az aranyére, mint neked? Az ország. Az ország. Te ennek akkor tudatában voltál, nem voltál, érdekelt, nem érdekelt? Nem, én, én, én, én, én azt, azt tudtam, és azt éreztem, hogy én, nekem nincs, nem ért, nem, nem, nem, ért, nem ért a sprinthez igazából Magyarországon senki, azt hagyjam, hogy nem ért senki, de nem tudok kivel készülni. Mi Tehát az, amit ország... nem hozzá senki? mit jelent magyarul? Mire lett volna szükséged, amit nem kaptál? Egy meg? teljesen másfajta edzéslen, ö, edzésmunkára. Honnan érzékeli a sportoló, hogy az edzőjehez nem ért? Hát, azt gondolom, hogy azért az nem feltétlenül jó, hogy mondjuk van egy feladat, a közép és hosszú távú most mondok egy feladatot, 4 x az azért sprinternek az úgy néz ki, hogy 2 ez, ez nem lehet. Én, de tehát, mit érzékel? Hogy ez nem jó. Hogy ez biztos, hogy nem jó. Tehát azért nyilván akkor más volt a, a, az internet, a kevésbé lehetett azért annyira kutakodni, mint Igen. ugye manapság, de azért, de azért az ember találkozik ö, ö, versenyeken ö, ö, külföldi sportolókkal, és azért beszélget, kommunikál, és hogy ki hogy mit csinál, és azért hogy elmondja mindenki, hogy... Ez így, az úgy. Tehát. És a Szécsének akkora nyomatéka volt, hogy miattal más edzők sem értettek a sprint számokhoz Vagy ez a Szécsétől függetlenül. Most ez, ez függet, tehát ott a 90-es évekről beszélünk. Az egy másik rendszer. Ugye volt férfi szakák, volt női szakák. Szécsi Kislászló. Kis tehát Nagyjából, hogyha te ott akartál lenni, jó voltál, és tudtad, hogy jó vagy, és az edzők is tudták, hogy jó vagy, és te a placon akartál lenni, ott akartál lenni a válogatottba, akkor vagy Szécsi, vagy Kislaci. Ez a két fellegvár volt. Ezen kívül voltak még egy-két magánzok, de ez nem nagyon volt jellemző. Ez nem nagyon volt jellemző, hogy, hogy máshol is ö, ö, labdába tudtak rugni versenyzők. Más műhelyekből. Most már nyilván teljesen más a történet. De ők le is nézték a sprint számokat? Nem, nem, nem foglalkoztak vele. Nem foglalkoztak vele. Mindazonáltal, hogy nem foglalkozott nagyon senki vele. Nem tudtam kivelve, készülni. Tehát az, hogy, hogy én nyulazzam... Nyulaztam a, a, a közép és hosszú Tehát, hogy, Hát, hogy elengedem őket, és én rájuk indulok, és fogom ah, meg. Megfogom. Ez a <gül> <gül> igen. igen. Tehát az nem normális, hogy én egy ö, ö, felnőtt Magyarországos bajnokságot másfél-két másodpercen nyerek gyorsan évek folyamán. Azért, hogyha most ötven másodpercet úszik valaki gyorsan, az két méter per szekundum. Tehát egy másodpercet velek, verek valakire gyorsan, az azt jelenti, hogy, hogy jó, egy testhosszal elmentem. Ez, ez, ez egy ez bárkivel nem... meg lehetett na osztani, vagy senkivel? Már senki hogy... nem érde? Tehát az, ami akkor téged... Ja, ez foglalko... zavar? Foglalkoztatod? Igen. Igen. Nem igazán. Ezzel te tulajdonképpen úgy éltél együtt, mint a vízzel, hogy ez már így marad? Nagyjából igen. Nagyjából igen. Ez az élet, amit te ekkor éltél, beleért, vagy ez a gondod volt, mennyire élvezted azt, hogy úszol? Mennyire volt élvezet ez akkor, már immáról nem 11 évesen, Velencén táborban? Mint e ahogy hogy mondtam, hogy már megnéztem a pár e beszélgetésédet és a Gabi is elmondta, hogy katonák voltunk, tehát mi katonák vagyunk, tényleg. Tehát azt mondják, hogy tehát ennek nem ennek nem, most nem, azért vezeti értékéért csinálunk. Nem kell most olyan benyomást, mint katona lennél. Leszereltél? <gül> Jó, a lehet, hogy igen. lehet, azért kell óvatal bánni mert a Szabó Gabinak a leszerelése, az egy nagyon nehéz... Hosszú folyamat. De annyira hosszú, hogy még nem is fejeződött be. Te, nem, te úgy nézel ki, mint egy obsitos. Beleértve, hogy az ember azt sem biztos, hogy mondaná, hogy úsz, azt mondaná, hogy egy jó kötésű pali. Nem, mint hogyha egyébként bárkiről ránézésre meg lehetne állapítani, de te most nem nézel ki katonának. De lehet, hogy sosem néztél. Nem <tos> <tos> tudom. Nem, nem tudom, picit lehet, hogy igen, mindig kilogtam a sorból, és mondjuk egyébként az öreg, talán a Szécsi talán beszélünk, uh, uh, én mindig egy picit... Uh, volt, nem azt mondom, hogy mindig mondtam valamit, mindig úgy éreztem, hogy ha kikívánkozik némi igazságérzet, és én ezt mindig mondtam az öregnek, és mondtam, hogy őszinte vagyok, tehát én ezt az öregnek is elmondtam, és valószínűleg az öreg ezért kedvelt. Volt, ugyanezért utálhatott is volna, és kerülhettem volna munkába. Nem, nem tudom. Dolgoztam, tehát katona voltam, amit kell. Nem, nem beszólás, mert ez, ok, ez rosszul szól, mert soha ok, nem voltam tiszteletlen. Mégis soha nem értem volna ok, meg. Mennyiben voltak katonák? Azt, hogy megcsináltam a feladatokat. Amit kirottak, azt megcsináltam, ahol lehetett azért ég Tehát lusta, lusta voltam, mindig is, de, de ha jó, ha, ha valami olyan feladat volt, ami nem tetszett, én azért azt elmondtam, megjegyeztem. Jó, mit kezdjünk azzal, majd utólag megmondott, hogy fontos, hogy kimondta, ugye szétsérül azt mondja XY, aki férfi, amikor megéreztük a dezodorának, vagy a cigarettájának az illetet a ksb hogy jön fel a lépcsőn a medencéhez, már egészen máshogyan úsztunk, volt, aki tahikardiális rohamot kapva mozgatta a kezét, hirtelen mindenki jobban úszott, mindenkire tudott hatni, kire jobban, kire kevésbé, akire kevésbé lapátra te esetleg elment, akire hatott, mert jó médium volt, nem foglalkozott azzal, hogy emberszámba sem veszik, helyenként megalázzák, Gulág. Gulág volt akkor a komolyádiban, nem szépítem. Majd később azt mondja, nem fizikai erőszak volt, hanem verbális is. Nemrég, még olimpián is megalázták az edzők, az úszókat. Ez már annak kapcsán mondja az illető, hogy hogy változott a világ. Áramiszkölni. Parfüm. Igen? igen. <gül> Igen. Ez tényleg így volt, ez abszolút így volt. Tehát ahogy megéreztük, és vagy, de aztán ugye mikor már azt hiszem, hogy már velünk dolgozott, már nem dohányzott. De. Ugye ez a gulág, ez nagyon durva. Nem tudom, én azért annyira nem értem. Pontos, hogy ki mondta? Nem, nem is érdekel. Nem, jó, rendben. Abszolút nem, jó. Nem. Ö, ő, ugye. Én jártam egyetemre, ezt szak ikaszak, annyi anyolvasat. Rá így hatott. Lehet, hogy rád nem így hatott. De a gulág az nagyon durva. Tehát azért a gulág az olyan, amiről az ember azt feltételezné, hogy valaki azt mondja, hogy egy gulág, a másik meg azt mondja, hogy nem gulág, ráadásul egy olimpiai bajnokról van szó. Az kevésbé valószínű. Persze az ember lehet megengedő. Miért akarjon az ember egy gulágra járni? Miért akarjon az ember egy gulágon katona lenni? Bár ez már szó van. Az oldalam? Jó, nekem gulák volt. Én neked... nem éreztem annyira guláknak. Tehát én mennyire akik... katonaságnak? Hát az katonaság az, az gyenge, ez képes. Szerintem pár nem voltam katona. <gül> De, De én azt mondom, hogy. Igen, tehát hogy. Tehát, hogy ez az Miért ez volt egy... jó katonának lenni a kommandiban? Ott... Akikkel, volt... akikkel edzettem, az egy nagyon jó brigád volt. És itt gondolok. És, és nekem azért volt szerencsém, én, én három generációval végigmelóztam. Én három generációval tulajdonképpen változtam együtt világversenyen. Azért ez nagyon nagy dolog. Tehát én ugyanúgy változtam meg, edzettem ö, ö, Dajstomival, edzettem Darnyival, edzettem saját generációval, Cene Attila, Rózsa, Norvát, Norvát Peti, de edzettem Cselacival, Gyurta Danival versenyeztem, változtam Cselacival. Tehát, hogy én nekem megadott három generációval, akivel végig ö, ö, ö, melóztam, versenyeztem, küzdöttünk, hajtottunk, meghaltunk, örültünk, boldogok voltunk, szomorúak voltunk. Ez egy, ez egy, ez egy hosszú folyamat volt, és azért nekem hosszú ideig megad, megadatott a, a, a, a magas a sport. Hál' Istennek, az itt a, a, a, a versenyzési része. Hat évvel nem hajtad ott? Mert ö, nem éreztem már ö, erőt abban, hogy ez. Ez, ez fog javulni, ez a száz gyors. Más kellett. Másfajta edzésmunka, másfajta közeg. Hogy történt? Hogy történt? Oda mentünk Tamás Becsőz, és elmondtuk. A Igen, mert a füles mentünk, Horvátor el mentünk ketten. Könnyebb. Jó lesz. Hogy ketten ment? Igen. Nem, már egyedül is elmondtam volna, nem igazán. Nem, é, sokkal jobban szeretem, ha fölösleges küldözgetni, meg. Egy ez mondom. van, ez történt. Jól van, menjetek. Ennyi? Hát szerintem, mert nem nagyon emlékszem rá, de szerintem nem volt benne túl sok variált útar, pedig azért az öreg tudok beszélni. És a gyertyámfihoz való út az, hogy vezetett vissza? Ő mindenféle korosztályjal foglalkozott? Ö, ott, ö, ahova mi mentünk, Hát aki, ez elmentetek a, a Tamás. Szétsi után. Mármint, hogy a Tamás sokféle korosztályjal Már Mármint a Gyertyenfi. Nem, a gyertyán igen. Igen, hát ő, ő azt tudni kell, hogy a Szövúlban ő olimpián volt ö, ö, ugye a Darnyékkal, ö, ö, meg a, a, a Zsóékkal. És akkor ő utána ment ki Olaszországba edzősködni. És ö, ott ö, leginkább korosztályos versenyzőkkel dolgozott. Megkerestük, ugye nekem nevelőedzőm volt, és Élek azt mondta, hogy... Igen. És mondta, hogy látta, hogy hogyózom gyorsan, és ott ebben még van jó sok, úgyhogy, úgyhogy kimentünk, és egy teljesen másfajta edzés munkával. Hol az Igen, igen, igen. Gardató. Mennyi időről? Hát majdnem egy négy évet mi kint voltunk. Ez egy effektív kintélést jelentett? Konkrétan kintélést jelentett, igen. Igen, igen, igen. Nagyon szép időszak hogy hát maga elszínű, ugye nem kell bemutatni szerintem. Meg, meg az a, az a felszabadulás, ez a teljesen másfajta munka, a, megszűnt a, a, az az állámiszos reflex, tehát ezek a feszültségek, ami azért valamilyen szinten adódtak, valamilyen klub, igen, az azért adódtak, ugye hogy jön az öreg, úristen. Az, tehát, hogy ezért ez ne... nem gulágnak, persze mindenki máshogy éli meg nyilván, de nem volt egyszerű. De azért arról is, az sem mindegy, hogy most melyik generációnak a tagja volt. Mert akik ö, fölöttünk lévő generáció, az már azt mondták, hogy jaj, az öreg már, már nálunk már, hagyjuk már, tehát már vicc. Akik a fölöttünk lévő generáció fölött voltak, az azt mondják, hogy a, az alattuk lévő generációnak mondják azt, hogy már, mert az öreg már teljesen. Jó, az olaszországi státuszkót azt mi teremtette meg? Tehát, hogy egy klubhoz tartozott. Egy klubhoz de... tartoztunk, igen, és hát az elején úgy mentünk ki. Négy 90... év, az megint csak egy hosszú periódus. Igen, igen, igen. Tehát 99. Uh, uh, szeptember-októberében úgy mentünk ki, hogy béreltünk magunknak mindent, saját magunknak fizettünk mindent. Sőt, én egy kicsit két, később mentem, mentem ki, mert pont beteg lettem, de gyakorlatilag uh, november végén már kint voltam, és uh, szidnire már... Uh, Márciusi olasz bajnokságon, én már szintet úztam. Száz gyorsan. Szidni ebben a négy évben hol helyezkedik el? Ebben a négy 99, 99 után, tehát gyakorlatilag, de, hogy az első, első évben már... Az első évben. Igen, igen, igen. Magyarul, hogy uh, Szidni után visszatérés és gyertyán fióz. Szintén. Nem. Tehát 99-ben mentünk ki, és én már a, a Tamással úztam meg a, értem, a de közben ugye az történik, hogy... Uh, az ott egy eléggé nemtelen történetnek tűnik, amikor a Szécsi hirtelen úgy dönt, hogy ő mégis kimegy, és ez pont a Gyertyámfi repülőjegyébe kerül. Ez hogy a Pitlibe volt? Hát ez egy, ez egy, igen, ez egy, ez egy ennél kacifántosabb volt, mint. Mert az öreg egyébként is jött volna ott. ott Akkor ez a verzió, ez egy széklítés? Hogy az öreg jött ki helyette? Nem. Hát, hogy a, igen, hogy a gyertyenfi repülőjegye az ezer. Nem, mert az öreg, öreg, öreg jött volna ki egyébként is. Tehát ez nem kérdés, hogy a, az öreg a rózsa miatt jött ki, rózsa miatt. Igen. Igen. De akkor egy gyert, gyertjelfi... Volt, igen, tehát ott e, akkor ezt egy kicsit megvariálták úgy szerintem, szerintem szándékosan, hogy, hogy a Tamás ne tudjon kijönni. És a, Baszik, én azért azt gondolom, hogy a Tamás kijött volna, az a négyszázad meg lett volna. És én így... csak idézni tudom neked az akkori origót, Igen. azt írja, Szécsi Tamás váratlan utazási szándéka után az edző közül Gyertyánfi maradt ki a csapatból. Akkor ezek szinte többet tudsz, mint amit az origót tudott akkor. Én azért, Vagy gondol... én azért azt gondolom, hogy a, a, a, a Szécsi a Rózsa Norbi miatt mindenfekében kijött volna. Tehát, azért, az nem De a Gyertyánfira pikkeltek? Azért most az 90-es évek végén, ugye mi elhagytuk az öreget, tehát ezért ez egy nagyon extra dolog. Ja, tehát van. akkor ez mégse, tehát, tehát amikor azt mondtad, e... hogy mi szólt hozzá, akkor ezt a gyertyámfilm vertem. Ne, ne, ne, most nem a, a, a szécséről beszélek, hanem mondjuk a, az akkori vezetéséről beszélek. Tehát ezért ez nem volt olyan, olyan ö, ö, hétköznapi dolog, hogy Magyarországról mondjuk a Szécsitől, vagy akár mondjuk a Kislacitól, bárkitől, tehát valaki fogja magát is elmegy külföldre edzeni, tehát ez egy, ez, egy, ez egy akkor egy nagyon extra dolog volt. Ez De már gyártás. Igen. Tehát én az hogy, hogy ez, ez, ez akkor nem tetszett. Árulj el, Zubor úr. Mennyire kell jóba lenni az embernek az edzőjével, mennyire kell jóba lenni az embernek a szövetség embereivel, és akkor azt természetesen vonatkoztassuk rád, akinek ugye olyan a létezése, mint amit az emberek itt nagyjából érzékelhetnek, de attól még persze lehető így, az nem kell, egy feltétlenül tetszen a vezetésnek. Hát a, a Szécsi mondta pont mindig, hogy, hogy egy edző-versenyző kapcsolat az, az teljesen más, mint bármilyen kapcsolat. Teljesen más, mint egy házasság, teljesen más, mint egy egy, egy ügyvéd, és, egy, más, egy, és milyen? A, itt, itt, itt mindig egy a cél, és egy az út. Minden más kapcsolatban lehet más a cél, lehet más az út. Itt mindig, úgy, itt mindig stimmelnie kell. A, a, a, a közös közös hogy mondjam, a közös cél szentesíti az eszközt. Mi a közös cél? Mindig, a, a, mindig az, hogy jobbak legyünk. A jobbak legyünk, vagy a győzelem? Hát ha én évről évre túlteljesítem saját magam. Tehát ez azt jelenti, hogy eb, ebben az évben, nem tudtam 50 másodpercet, a következőben évben 49,8-et. Akkor én javultam. Az, hogy ez egy aranyra elég, vagy egy ezüstre, vagy egy bonzó, vagy csak egy tizedik helyre? Mi az, hogy az az 49,8, vagy az ötödik hely, vagy a harmadik hely, vagy az első hely? Számomra? Neki. Az edzőnek. Az, az edzőnek? Hát, én azt tudom mondani, hogy, hogy annak idején nagyon sokat változott a világ, hát ez most a 90-es évektől kezdve, mai napig ezt azért ezt tudjuk. Én, én azt gondolom, hogy annak idején ö, mi ragaszkodtunk az edzős. Ma én azt láttam, hogy az edző ragaszkodik a versenyhez. De én nem ezt kérdeztem. Akkor? Én azt kérdeztem, hogy az edzőnek mi számít jobban, hogy a tanítványa milyen időeredményt úszik, vagy az, hogy hanyadik lesz ezzel a versenyem. Nem tudom. Ki volt ha, inkább... fejlődik, ha fejlődik a, a tanítványa és látja a fejlődés, az tök mindegy mire elég ha fejlődik de, ja, ha, egy, ezt... de ha, egy, ha egy rosszabb idővel nyer olimpiát ki volt inkább katona az úszó vagy az edző volt-e nem, minden, volt -e nem katona edző hát uh, igen volt? Azért volt, szerintem, igen. igen. A gyertje a végbé volt katona, igen, mint igen, a szétcsém? Én azt gondolom, igen. Én azt gondolom, igen. Teljesen más teljesen más élethelyzetet produkáltak, sőt, nem élethelyzetet, teljesen más edzéshelyzeteket produkáltak az akkori munkáink. Tehát, teljesen máshogy dolgoztunk. Teljesen más felfogásban. Jó, de te, egy te magad azt mondtad, hogy az, a tehetség megtalálása mellett az edző a kulcs. Mihez? Igen. Hát, ez a kettő összefusson, az mindenféleképpen. Tehát a tehetség megtalálja az edzőt, illetve az edző megtalálja a tehetséget. És az még mindig nem jelenti azt, hogy ebből olimpiai bajnoki cím lesz. Hogyan teszi túl magát a, egy gyerek, mert a szószoros értelemben egy gyerek azokon a sorlódásokon, ami egy edző, és ők között van? Vagy a katonaság megoldja? Volt-e valahol olyan, hogy te panaszkodtál másnak? Volt-e valahol olyan, hogy más panaszkodott neked? De más, most mi nem tart... Másnak az edzőmről? Igen. Tehát én panaszkodtam másnak az Igen, edzőmről? Igen, hogy akkor... Nem. Nem, az más, hogy a, a, a csapatársaimmal ezeket megbeszéljük. Tehát az egy másik életre. De azért az uszodák világa az egy eléggé ö, szűk történet. Tehát azért ugye... Össze mi zárni nagyon komolyan? Hogy hát ti a magatok, de az is zártatok, mert ha most visszamegyünk Sydneybe, ti arra se voltatok hajlandóak, hogyha kivisznek benneteket, akkor egyébként a Gyertyámfin nélkül a Szécsével készüljetek, miközben néhány hónap korábban még a Szécsével készültetek. Hát azért már az majdnem egy év volt. Sok év volt. Oké, okay. egy év volt, okay, ez egy egy év volt de, de ezzel együtt nem voltatok rá hajlandó, ami az. Nem, nem, nem. Ö, nem. Tehát az, ez nagyon. Egy év az nagyon-nagyon sok idő. Az rettenetesen sok idő egy, egy, egy edzést. De edző nélkül kiutazni, annak volt jelentősége? Tehát szívesebben utaztatok volna edzővel. Ahogy ne. Hát sőt. Tehát én azt mondom, hogy az én, én, a a az... én, én ezt a négy századot, amiről lemaradtam az olimpiai döntőről száz gyorsan, én ezt annak a számlájára írom. Tehát, és azért azt hogy hogy, hogy Szidni az nem itt van a szomszédban, tehát a, a kiutazás az, az majdnem egy, egy másfél hét volt, mert ugye, át, ugye az olyan idő elvoldás miatt ott, igen, miköl. igen, az ányóra annyi, annyi nap minimum. Ugye azt mondod, a Szétséről ellentmondást nem tűrően tiszteltük, eszünkben nem jutott megkérdőjelezni, manapság ez a fajta tisztelet elveszett. Egyrészt ez tisztelete, másrésztről mit jelent az, hogy ez elveszett? A tisztelet? Nem. Azt kérdezem, hogy ez biztos egy tisztelete? Tehát azt, azt gondolod, hogy ha, ha valaki ennyire kemény és ennyire katona, az, az, az nem egy tisztelet, hanem egy, mondjuk egy félelem? Is. De nem, nem nettó tisztelet. É, de én ezzel nem egy mondani, de nem gondolkoztam. Tehát, Jó, a, tisztel én, a tisztelet az egy, az egy pozitív kategória. É, oké, érte, és azt, hogy ez elveszett, ez mit jelent? Mitől veszett el? Vagy hogy veszett el? Vagy megszűnt, vagy kimuszták alá ma, a talajt? Igen. Manapság? Igen. manapság? Én, már, én megmondom azt, hogy én, én kicsit úgy más, hogy látom most már a, a, a, a dolgokat. Nyilván változik a világ, meg hát alkalmazkodunk a világhoz. Mi, mi azt gondolom, hogy sokkal jobban tiszteltük a, a, a fejjebb valóinkat, az idősebbeket, az eredményesebbeket. Tehát de ott már nincsen szocializmus. De ez nem szocializmus, ez hierarchia. Az uszodában hierarhia működik, kőkemi. Ha idősebb vagy, ha eredményesebb vagy. És ez is megszűnt. Az... Hát, talán már nincs akkora jelen. De micsoda változott, ha változott? Nem tudom. Nem tudom. Hát most, is, most is az úszodában néz, csak egy másikban. Én ott meg is követelem. <laughs> Tehát fenn lehet, vannak olyan Uszadák, ahol fel lehet tartani a hierarhiát, és vannak, ahol nem. Nem tudok másról nyilatkozni. Én, én, én szeretem azt a rendet, amikor, amikor már csak minimálisan köszönünk egymásnak, megköszönjük a, a munkát. Tisztelettel kérdezünk, tisztelettel kérünk. Nyilván ez oda visszaműködik, én, én gyerekekkel foglalkozom. Ugye ezt mondtad évekkel ezelőtt az, az a szükség van a hierarchiára. Um. Ennek a hierarchiának a hiánya van például egyebek közben a milák történetében. Én, én azért én gondolok nem... a milág történetére, vagy azért gondolok a hosszú történetére. Mert a világ és a hosszú. Az én szememben annyiban e, rokonok, akik a sport révén e, abból a bizonyos hierarchiából, amiből, amiről te beszéltél, kikerültél és egyenlőbbek lettek az egyenlőknél, illetőleg olyan diktáló felekké váltak az eredményeik révén, amelyen a hierarchiában fölébe kerültek a sportvezetésnek. És ezt a sportvezetés eltűrt egészen addig, amíg eredményeik voltak. Egészen addig eltűrt, amíg eljárnak edzésekre, és később, amikor nem lettek eredményeik, és nem jártak, el eredménye, nem jártak el edzésre, erről úgy feledkeztek meg, mintha nem ők tették volna ezt lehetővé. Ezt egészen addig megbeszéltem a sportvezet amik szóba álltak velem, később azonban, már ezt nem tették, de korábban nem száfolták azt, amit mondtam. Nézd, én Milák kapcsolatban én annyit tudok mondani, hogy ö, ö, én köszönöm szépen azokat a perceket, amiket ő adott nekem azzal, hogy olimpiai bajnok lett, világbajnok lett, és én ezzel én köszönöm szépen. De az szóval szóval szóval szóval szóval szóval akár a Szécsivel való párhuzam kapcsán az, ahogy ő elbánt az edzőjével? Ez az ő kették dolga. Ez nekem ők semmi ők... közön nincs Nagyon jó beszélsz Egészen addig az ő dolgok, amíg ez nem kerül napvilágra. Vajon. A... De ettől miért, miért másnak a dolga? Ez a kették dolga akkor is. Ezt ők, ők intézik. Se. Ez az ő, senki mások köze nincsen hozzá. Amikor te vagy ti felmondtatok a szétszinek? Felmondtatok? Igen. Igen. Az mikor járt meg a sajtóban? Nem is érdekel. Tehát, hogy ez a része engem, nem érdekezt ki ketten, őszintén okay. lerendeztük az öreget. Rendben van, akkor ennyiben tegyük zárójába a milágot. Azt kérdezem tőled, hogy rád bármi is, ami egyébként a te megnyilatkozásaid. Mennyire gyakran nyilatkoztál meg te akkor? Mennyire voltál médiában? Hát akkor úgy a 90-es években azért úgy voltam. Tehát ez a 100 gyors ez mindig érdekes volt mindenkinek, független attól, hogy ez nem feltétlenül egy érmet jelentett. Fontos volt -e gyors, jóba az... lenni a médiával? Jóba voltál le a médiával? Én azt gondolom, jóba voltam. Tehát a kérdeztek, válaszoltam, akkor is őszintén elmondtam, a e a médiá neked olyanban, amiben ha csak magad lépsz fel a média nélkül, akkor ez nem sikerült volna. Ezt még egyszer tud, tudott-e A média segíteni? ereje Égen. átsegített valamin, amit a média nélkül nem érte volna el. Én azt állítom a tévedés minimális kockázattából, hogy a milák és a hosszú használták a médiát, és ez nem feltétlenül vált se a média se az ő előnyükre. Értem, de azért azt a 90-es éveket, meg a mostani médiavilágot, az egy, az egy óriási különbség. Tehát ott akkor Eszön. tudtál a médiába ö, megjelenni, ha jött egy újságírás kérdezet. Itt Előveszi a, a mobiltelefont a, a, az illető, és kirak valamit a közösségi médiára. Nem, ebben nem fog veled vitatkozni, csak attól még média, média, úszás, úszás, közben változik. Persze, idő. tehát én, én mindig, mindig próbáltam jóba lenni a sajtóval, természetesen. róla nem nagyon hoztak le olyan, olyan cikket, ami, ami negatívan hatott volna rám, én úgy emlékszem. Ez, ez, volt, ez, egy, ez, egy, ez egy sarkalatos rész volt, igen, a Sydney Olimpia előtt, hogy a tamást nem hozták ki. Ez, ez, nagyon, nem, ez nagyon nem volt fel, szerintem. Volt-e arra mód, hogy te ezügyben bárkinnel is felszólaljál, vagy ha meg is tetted, ennek semmilyen jelentősége nem volt? Hát én megkerestük a sajtót ezzel kapcsolatban, de hát sok jelentősége nem volt igazából, csak kikerült a nyilvánosság elé. fontos jóban jobban lenni a sportvezetéssel? Persze, hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát közös a cél. Közös a cél. Sportvezetés is szeretné, hogy, hogy. De ezzel együtt a gyárfással ezek szerint azt nem sikerült elérni, hogy vigyék ki a, gyár, a gyártjánfét. De volt erre valamiféle próbálkozás? Persze. Próbáltunk -e egyeztetni ez, ez ügyben. Hogy ne? Elég sokáig. A már idézett illető azt mondja, én elvétve jöttem, mert el úgy az uszodába, hogy élveztem azt, amit előtte csináltam. Bocsánat a vulgaritásért, de vérnyál és verejték keveréke volt velünk. Ez így igaz. Ez így igaz is, hogy jön a kérdés, hogy ezzel mit lehetett élvezni. Ezt nem lehet élvezni, dolgozni. Csináltuk a feladatot. Amikor abban, hagyta, miért hagyta abban? Hát, mert én azt gondoltam, amikor volt ez, 2006, ugye a budapesti EB már, már egy jó, jó helyszín volt, hogy ezt, ezt így méltóképpen lezárjam, ezt a, ezt, a, ezt a hosszú történetet, Budapesten egy utolsó fellépés, hát 31 éves voltam, már, már megvolt a, a második életem, tehát én már a, a, a, előtte egy három éve már elkezdtem rendezgetni, hogy mi, mi lesz a második életemben. Mi volt ő? Hát én, én tudtam, hogy, hogy, hogy én mindenféleképpen az úszásban szeretnék maradni. Tehát valamilyen szinten, valahogy ö, az úszoda világa az, ami. Ennél is villanyszerelni, vagy mi, mi az a Semmi Más, semmi. Ez nem semmi. Ez nem és szöget nem tud bevenni a Tehát, egyszer próbáltam fölfúrni egy függönyt, egy karnést, és átfúrtam a vilányvezetéket. Nem, ilyenek de hát Vannak barátaim, akik ebben szívesen segítenek. Nem. Tehát én, én, én, én azt gondolom, hogy én ehhez értek. Én ezt, én, és én ezt szeretem. És nekem, nekem nem csak hogy hobbim, de és én És csinálni is, is tudod, és tanítani is tudod. Pontosan. Sőt, tanítom is. De edző vagy, vagy pedig? Nem, én tanítom, oktatom a gyerekeket úszni. Tehát, ha adott esetben te ívod fel valakinek a figyelmét arra, hogy ráérdemes lenne odafigyelni, és ez így is marad, nem fogsz változni, nem leszel edző. A versenyzés még mindig hiányzik, tehát a verseny versenyvilága még, még mindig hiányzik, de, de nem. Tehát ez, ez, én, én most én nem, nem, ér, nem, nem látom azt, hogy ez, a, ez az edzői élet nekem nekem való lenne. Nem. Ez, ez, ezért nagyon, én azt mondom, hogy amit, amit én csinálok, amit mi csinálunk, az egy, az, egy, az, egy gyönyörű, az egy gyönyörű szakma, hatalmas felelősséggel. Az, amikor nem tudom, egy öt éves kisgyerek lejön és sírva jön le, hogy úristen meg kell tanulni úszni, és utána két hónap eltelik, és a mély vízbe már már pozik egy hosszat, és boldogan mosolyog. Ez, ez szerintem a egy vagy önállóan. Ez saját úszóiskolámban. igen. Egy másik úszóval együtt? Vagy egyedül? Nem, nem, nem, nem, kolléganőimmel. De ők is úszok. Nem, már tanítanak. <gül> de nem voltak úszók. Nem, nem, nem voltak nem, nem, úszók. Nem voltak úszók. A COVID hogyan hatott? Hát igen, hogy, hogy ment ez az úszóiskola? Hát nagyjából se, hogy. mit csinál mi? Egy, egy. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Jókat annaként azt mondták, hogy maradjunk otthon, az a home, maradtunk. E Semmit, hát vártuk a, vártuk a megoldást. Hát, mint, mint rajtam kívül, szerintem nagyon-nagyon sokan ö, vártuk a megoldást. Hogy Amikor te 2006 -ban, abba 2006-ban, akkor abban az évben volt-e bármi olyan anyagi tartalékod, ami egyébként az úszásból fakadt? Hát én azért már próbálgattam építeni a, a, a, mondom, a második életemet, hát én akkor. akkor Tudtam, hogy úszásoktatás, már akkor elkezdtem úszásoktatással foglalkozni, már tanítottam gyerekeket úszni, amikor még úsztam, és én egy strandnak az üzemeltetésébe fogtam, ami most a helyén az atlétikai stadionban, és én azt üzemeltettem 6 évig. Mellette működtettem az úszóiskolámat, úgyhogy víz. Víz. víz. Sivatagban nem találnád. Nem, viszont. Ne. Nem, nem. Keresnék egy oázist. Hogy élted azt meg, és azt hiszem ez egy pontos fogalmazás, amikor különböző hullámokban de egyre többször esett szó arról, hogy abban a hierarchikus világban, amiben te katona voltál, olyanokat is elkövettek, amiket egyébként nem lett volna szabad. Ezt hogy éltem meg? Igen árulásként élted -e meg azoktól, akik erről beszéltek, mondván, hogy amikor ez bekövetkezett, akkor ennek ekkora jelentőséget nem tulajdonítottak. Hát a... Mit kezdtél azzal, amikor a sajtó elkezdett kikezdeni edzőket, különböző világtrendeknek, vagy konjunktúráknak felülve, vagy nem felülve, egy olyan múlt után, amely múltban egyébként azt nem lehetett volna megmondani, hogy pont abban az évben többet követtek volna el azokból az erőszakos cselekményekből, mint korábban. Tehát tulajdonképpen egy kívülálló, vagy éppen egy insider számára nagyon is érthetetlen és váratlan módon kezdtek ki embereket, miközben azok se előtte, nem voltak mások, most az utánáról nem beszélek, de semmi olyasmi nem történt, ami egyébként indokolta volna, hogy egyik a másikra nem kívánatos személyek váljanak. A... És ebből mégiscsak lett egy elég jelentős. Én sorra. nézd, a, ahogy idéztél is ez a gulággal kapcsolatosan, mindenki máshogy éli meg. Mindenki máshogy élte meg. Én is máshogy éltem ezt az egész rendszert, ezt a 90-es éveket meg. Én nem, én saját magamon nem tapasztaltam olyat. Velem szemben nem követtek el olyat, ami, ami ami nekem Jó, most azt mondja, hogy az elő kéne valamivel. hogy otthon több pofont kaptál, mint a Szécsitől, abban benne van, hogy a Szécsitől is kaptál, és azért hogy... nem találtál kivetni való. Nem, a helyén volt. Ahogy amikor a édesapám lekevert egyet, akkor tudtam, hogy ez miért van. És azt mondja, hát ez van. Ez volt az ára. Az örektől is kaptam. 27 másodpercet késtünk. Azért miért? Pofon. Kapucs, egy embertet túlérzé, tehát, hogy mi lett a katonasságból, mondja egy zsoldos, vagy mondja egy, nem tudom, most nem szeretnéd semmi pejoratívat mondani, tehát, hogy, hogy azt fogod mondani, hogy ez nem a te világod, azt nem mondom, hogyan tekintsünk arra a világról, pofum volt és papucs, és most meg jönnek a felszabadító seregek, szándékosan nem mondom, hogy melyik nemzet, mert bármelyiket mondanám rosszak, és olyasmit tesznek, amire... Én nem mondom, hogy te nem tartasz igényt, mert hiszen most már nem is abban a korban vagy, de te azokra nem, tart, nem úgy tartod azokat számon, mint gulág, így aztán, ha nem gulág, felszabadítani se lehet. Mégis nagyon sokan felszabadításként élik meg, mégis nagyon sokan felszabadítónak látják saját magukat. Mit kezdte azokkal az emberi jogi harcosokkal, akiknek a tevékenységére úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tartasz igényt? Tehát arra gondolsz, hogy most valaki megnyilvánult a 90-es évekkel kapcsolatban, kiborította a bilit, vagy megrázta a szekrényt, és kiestek a, a csontvázak. Én, az ember, én arról az emberről mit gondolok? Nem kell olyan messzire menni, hát a turi esetében már egy időben történtek a dolgok. Nézd, ö, mondom, tehát mindenki máshogy éli meg ezt a gulágot, mint ahogy mondtad, nekem nem tűnt ez gulágnak, én így éltem meg. Attól még, aki ezt elmondta, ő így érte meg, nekem attól még ő maradhat a barátom, de nekem akkor az, ő, az én vele lévő kapcsolatom ezen semmit nem változtat. Az, hogy neki ez kényelmetlen volt, nem volt jó, komfortzonán kívül esett. És neki de most a sportról beszélünk, vagy az edzőről? Nem, a sportról beszélünk. Neked edző sose volt barátod? De én mondhatom, hogy a gyerteképi a barátom volt, igen. Vagy most is a barátom, Természetesen. Ez, ez, ez a 90-es évek, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak, és ez egy nagyon-nagyon kemény időszak, és azt mondom, hogy szerintem ahány versenyző, mindegyik máshogy élte meg. De ott maradtunk, és csináltuk. Igen, ugye azt mondja az újságcikk, mindegy, hogy honnan, vagy tanulmánya, változás üteme talán mégsem volt elég gyors, amint a 90-es években egész egész vagy zubor eltűnt, a 2000-es években Csennél és Túri sorra elhagyó úszoknál, Bernek Péternél, Kozmódó és talán a tőle legutóbb Tóki után távozó jeleg a Kazanyi rövid pályás ebben tartózkodó és emiatt nem nyilatkozó késői ajnánál is kiverhette a biztosítékot. Mi lazult meg? 90-es évek meglaszult, most a 2000-es évekre. Tehát nyilván az, az, a, fajta, az a fajta rendszer, fajta nem volt. A... A... De mi, mi... föl? Jöttek az amerikaiak, hát. az oroszok, hát, szerint LMBTQ, a... csak szándékosan hülyeségeket mondtok. Hát, Mit tűnt meg talán, a hiere a hát, hogy Lehet, hogy hülyeség, de most ez jutott eszembe. Jött a, jött a, a, a széles látószög, jött az internet. Jött, a, jött az a pillanat, amikor csak bejutok valamit a Google-ba, és meg, tized másodperc alatt ki az 50 találatot. Tehát ha, ha te meg akartál valamit tudni, te a Szabó Ervin könyvtárba, és megkeresed a könyvet. Ez mennyi idő volt? Nagyon hosszú. De most ez, most ez, olyan, annyi, annyi információ halmaz jön be, és annyi lehetőség van, tehát mint mondtam, években volt. Cécség, de annak volt a nem mentél a Szabó Ervin könyvtárba amiatt, hogy egyébként külföldön is pofoszkodnak. Ez nem volt egy jó példa. Nem pofoszkodnak, kapnak-e pofont? De, de a tudásomat most sokkal könnyebb bővíteni... Csak az időt nézem, a, és aztán jó, visszaforgatom. Csak a tudásomat sokkal könnyebb bővíteni most, mint a 90-es években. De Időben. A, akkor szeretted volna megtudni, hogy más is kap-e papucsot? Nem, azt szerettem volna megtudni, hogy hogyan edzenek száz gyorsra. Igen, de hát ez nem a kettő, ez két teljesen különböző. De bőle. akkor ez nem foglalkoztatott. Tehát nem az volt a kérdés, hogy most... Kapott-e a, a, nem tudom, a, a nem tudom, Alexander Popov az edzőjétől, vagy nem, hanem azt szerettem volna megtudni, hogy a rajtja mérien ilyen írgalmatlanul jó, mikor ő, őt utolsónak ugrik el a rajt körül, és féltest hozzá akkor mégis a... miért elő kevesebbet olvasni, és miért arról többet, hogy egyébként felnőtt sportolók hogyan jönnek rá, Imárra az internet létezésében bőven belül arra, hogy ami velük történt, az tűrhetetlen, miközben korábban erre valamiért nem jöttek rá. Lehet, hogy ez érdekli jobban az embereket most már. Mit a valaki száz gyorsan úszik, nem tudom, most már megy, De hát ez olyan, mintha nyúlvinné a vadászpuskát, hát, tehát meg a, a repülőt. Hát de az én időmben azért fontos volt a magas sport. Most már sokkal fontosabb szerintem a. a, a, a ez a. ez a, ez a, ez, a, ez a a élet sokkal jobban érdekli szerintem az embereket, nem? Hogy amíg egy sportoló, a sportolókról beszélek. Azt mondom, egy sportoló, ö, hogy csinál valami mást, ami, nem, ami éppen nem sport? De a sportoló számára lassan fontosabb lesz belekerülni egy valóságsóba, mint megnyerni az olimpiát. Bár egy olimpiai siker, vagy valamilyen siker kell ahhoz, hogy bekerüljön. Hogy bekerüljön? Ahhoz, igen, tehát, jel jel jas, igen, igen, igen, igen, igen. Nem tudom. Más az értékrendszer, rettenetesen más az De nem csak, hogy más az értékrendszer, hanem az értékrendszer duplázódik, vagy triplázódik, ami persze nem igaz, mert nem triplázódik, de párhuzamosan vannak értékrendszerek. Tehát amik például az úszószövetség különböző tisztségeiben megválik e, e, Turi Györgytől e, az ismertvé vált módszerei miatt, a kőbányás SC kitart e, emellett, és kaphat bármilyen felszólítást, nem tántorodnak el, és ember legyen a talpán, sporthoz értő ember legyen, e, úszáshozértő értő ember legyen, hogy el tudja dönteni, hogy kinek az érték hierarchiája a fontosabb. Belért, hogy a kettő tarthatatlan. Ilyen korábban nem volt? Nem, abszolút nem. Mit csináljon a fial, ha igazságot akart tenni? És a turimán nem beszél vele? Szerintem ne akarja el igazságot tenni. Tehát ez a mániám. Értem. Igazad van. Igen. Nem van, akarok igazságot tenni. Figyelj, ez ugyanolyan, hogy valaki hamarabb bugrik a medencébe. Akkor á, azt kizárják. Kizárják. Hát akkor mégis az egyébként emberi szemmel, vagy valami elektronikus berendezéssel. <gül> <gül> <működik>. <gül> elektronikus berendezéssel természetesen. Emberi... De korá korábban még nem. Hát jóval korábban é. még nem, igen. De hát már nem Na de hát, van, hát akkor... Én, igen, igen, igen. Az is az igazság. Ott volt egy jegyzőkönyv hamisítási botrány, én akkor kerültem igazán közel a gyártáshoz, már akkor is ismertük egymást, ugye én voltam napkertés is, de ugye ott, ott is arról beszéltem, hogy ez a jótékony hazugság, ami a jegyzőkönyv hamisítási botránya volt összefüggő, és benne az tarthatatlan. Igen. De az, Nem az az, az, az, az, ugye... az én szemléletem Igen. a sporttal? De az az egy, lett, hogy semmi most beszél. igen, jedzőkönyv, hamisításról beszélünk, de az egy, igen, az egy, az egy, az egy pozitív uh, hamisítási sztori volt. Tehát azzal csak jobban uh, előrébb léptünk, vagy nem tudom, még hogy fogalmazza. De csak meg, meg lehet másítva valami, igen. Mi a hiba velem? De nincs hiba velem, teljesen jó beszélgetés. Miért, miért ne keresek igazságot? Miért ne igazságot? Mert az sok lehet nézni. Az ne, nem biztos, hogy a te igazságod, az másnak az igazsága. Ezért szeretek beszélgetni annak a történetnek különböző szereplőivel. Akkor ez mindig maradjon így. Ne az igazságot keresztül, kereszt, beszélges a szereplőkkel. De ide Kallambó is azért találkozik emberek, hogy összerakja a mozaikot. És sikerül összerakni a mozaikat? Fejben jobban, mint a valóságban. Tehát ugye ahhoz egy bevallás kellene. Ugye a kalambu azért ott van a Uber, és azt mondom, hogy sok az uber egyszer csak megadja magát, és azt mondja, ez kellemetlen, fláta a fiala, de igaza van. Nem igaz, nem igaz. Ebben a formában ritkán van ilyen Tehát Vagy mint a háborúban, amikor leolvasom a másik honlokkáról. Mit gondoljak a Turi-Cseh-László konfliktusról? Hát nézd, e most mit gondolsz? Én kettős leléptetéssel vagyok. Beleértve, hogy tennap egy sportvezető, egy nagyon fontos sportvezető számomra elmagyarázta azt, amiről te is beszéltél, hogy ez süket, duma, nyerni kell. A többi nem számít. Katonaságról se beszélt. De nyerni kell. Ugye ezek az emberek nincsenek, nem írtak, tehát hogy semmilyen fizikai kényszer nem alkalmaztak náluk, önként csinálják ezt. Ha én jövök, mint rabszolga felszabadító, akkor köszödik szépen, nem akarnak rabszolgát felszabadítani. Tehát ne akarja ott rabszolgát felszabadítani, ahol nincs rabszolga, vagy ahol van rabszolgad, de az illető jól érzi magát benne. Ne legyek internet. Tudod mit? Ezt most miatta találtam ki. Ne legyek én az, aki olyan szellemet visz valahova, ami annak árt. Akkor is, ha igazam van. Egyáltalán lehet-e igazam. De akkor megtaláltad az igazságot? Úgy érzed? Az igazságot megtaláltam, és nem lehet vele sokszor semmit. Sem és köszönni. nem kezdesz vele. De, de ettől még te jól érzed magad. Akkor. Hát, jól érzem magam, az túlzás, mert én sose érzem jól magam, de... <síns> de... <síns> Azt mondja, hogy ha sikerül megtörni a versenyzőt, onnantól kezdve nem lesz önálló gondolata, vagy gondolkodás nélkül csak azt csinálja, amit mondanak neki. Nem szeretnék valakit így olimpiai aranyérmesként látni, amire a sportvezeti azt mondja, egy fia, nekem fontosabb az, a többi a sügedú. Sajnálom azt az embert, aki az olimpiai aranyáért cserébe gondolattalanná kell ezt, vágyom. Ez szerintem egy erős duma, Tehát én nem, nem gondolom azt, hogy egy, egy versenyzőnek nincsen, nincsenek gondolatai, tehát ez, ez, nem, ez nem igaz. Ezt, ezt, ezt én nem adom. Ilyen nincsen. Tehát gond, gondolat nélkül, tehát az, hogy, hogy egy, egy 48-9 másodpercet én hogy építek föl, az egy, az egy irgalmatlan nagy mennyiségű meló. Lehet, hogy hülye hangzik, hogy ezen gondolkozni, de ezért nagyon-nagyon sok meló, hogy, hogy azt, a, azt, a, azt a levegőt, mikor vegyem, azt a a forduló után, hány delfint kell meg, hogy kell kijönni, ezek gondolatok. Ezek gondolatok, de beszélhetnek szerintem más sportolóval is ezzel kapcsolatban, hogy megkezdődik, vannak gondolatok, vannak gondolat, hogy ezt hogyan kell végigcsinálni. És most már igenis, szerintem akkor is, és most is foglalkozni kell a sportoló gondolataival, mert már én azt érzem, hogy már sokkal, mondjuk, ha most úszásról beszélünk, hogy nagyjából most már minden más fontosabb, mint maga az úszás. Egy versenyző életében. Azt írja egy hajdan volt barátnőt, hogy a versenysport kemény, ezt mindenki tudja. A teljesítmény, illetve ezt te mondod egy volt barátnőtt könyve kapcsán, a versenysport kemény, ezt mindenki tudja, illetve nem csak te mondod, hogy ezt egy nyílt levél mondja, hogy most már harmadszor is pontosítsa magam. A teljesítmény kényszer nagy, és a múltban valóban elcsattant egy-egy nevelő hatású pofon, ami talán a helyén való volt, talán nem. Egy azonban biztos fizikai terror nem létezett, és nem létezik ma ellentétben azzal, hogy olyan azt a médiában megjelentették. Erre már azt mondom, hogy... Ez a saját Nem szögezik le nyílt levélben ez a szepesi Nikolát könyve kapcsán, amit te is aláírtál. Tehát ennek következtében ez a te gondolatod is. Tehát én saját magam, ez a saját gondolatom, tehát én fizikai terrorba igazából, tehát én nem éreztem fizikai terrorba magam De Ez ennyire szubjektív, hogy valaki ugyanazt annak érzése, egy másik nem? Hát igen. Szerintem igen. Azért ott a gulágon valószínűleg nem volt olyan, aki ezt ne érezte volna a gulágnak. Azért, azért, azért az, az is más, hogy én mondjuk volt elve 92 kilós 190 centisen, én mástól félek, mint egy 50 kilós 170 centi magas hölgy mondjuk. Én ezt értem, de. Én hát én nekem a. Cselászlóról beszélek, meg akiről beszélek, ú, szóval se volt olyan nagyon sovány, a Rózsan Norbert se volt olyan nagyon kicsi. igen, de belül is mások vagyunk, tehát oké okay, a külső, de belül is más, hogy élünk, meg nagyon sok mindent. Tehát a, a, mi nem, te nem vagyunk egyformát, a gondolataink is másak a medencében. Tehát, Inkább tehát, arról veszek, tehát, hogy a medencén kívül, az sokkal jobban számít, hogy a medencén kívül mennyire mások medencében, azért egyszerre nem tartózkodtok úgy, hogy közben beszélni tudnátok, a medencéjén kívül akár még beszélgethetnétek is. Hébehova azért beszélünk, tehát megvitatunk gyorsan pár másodpercet. Mi dombán, volt a de... baj a Szepesi könyvével? Mi volt a baj? Ezt? Hát én azt gondolom, hogy... Mi, hogy Tizen, az a, a fura, évvel ezelőtt volt, az, azóta sokat változott a világ, de... Azért, a, a, a fura az, hogy, hogy mit beszéltem, azért az össze tud zárni, tehát hogy, hogy, hogy, hogy azért tudod, az úszodám belüli eh, csapatom belüli dolgokról nem igazán beszélünk úgy nyilvánosan, hogy könyvet írunk belőle, és... Tehát tudod, az ami... ami Montekállóban történt, MontekElban is marad? Tehát laszlo Laszvegaszban történt lasszakban is marad. marad. De ez aztán már e... annyira nem működött, hogy Kislászló is belebukott. Hogy élted meg? Igazságtalanság történt. Én nem tudom, hogy akkor mi történt. Hogy volt a felelősségre vonás? Ez nem az én Az, ez ami, nem az, én. az amikor az ő kivégzési sorozat történt, azt te hogy élted meg? Hiszen De, ez egy hosszú folyamat? Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez azért egy uh, elég, elég nehéz uh, dolog, hogy valakinek van egy hatalmas teljesítménye, és elkövetett egy hibát, és fiatal korában, amivel azt hiszem, hogy, hogy talán, talán meg is történt a, annak idején a a felelősségre vonása, hogy erről én ö, ö, ö, külsősként ítéletet mondjak, nekem ez, ez nem tisztem, és egyébként is nyilván szörnyű ez a történet, tehát hogy, hogy, hogy, hogy ilyen nem, nem fordulhatna elő sosem, de, de mindazonáltal, hogy olyan hatalmas teljesítményt ö, ö, tett le az asztalra, akkora dicsőséget hozott az országnak, hogy, hogy elképesztő, a, ez, egy, ez egy nagyon, nagyon az nagyon, mentes is, nagyon, ne, Nem, nem, nem, szó sincs róla, tehát ilyen semmi nem mentesíti az embert. De hogy, hogy ezt így, így végignézni, ez, ez nagyon nehéz. Milyen volt végnézni a gyárfás adott. menesztését? Most nem a fenyőperről beszélek, ez két különböző dolg. Milyen volt végignézni? Hát... Hosszú Katinka és az ő küzdelmét, ami nem az úszodában zajlott. Milyen volt végignézni? Tehát most arra gondolsz, hogy én bármiféle jóvá a szidni miatt kaptam-e? Nem, nagyon jó. Nem, nem ez volt benne. Mi volt? Nem. Abszolút nem. Tehát Maga benne nem, tüskék. Nem, nincsenek benne tiskék. Nem, nem, nem. Csak ezt, ezt mindig, mindig szörnyű látni, hogy a, a saját sportágamban... Mm. E, Esnek is csontvázak. És meg a nő csontvázak? Hát figyelj, az úszás speciál az egyik legbotrányosabb sportág az elmúlt időben Magyarországon, amire az ember látszólag nem találna magyarázatot, és mégis. Hogy éli ezt meg egy élsportoló? Hogy? Arul. Talál erre a magyarázatot? Nem. Persze, a rossz nagyon elnézést csúnya szerintem csak igen. De valami magyarázatok kell, hogy legyen. A világ változott ennyit. Te láttad rosszul. Mi a franc történik? Nem, nem tudom. Lehet, hogy erre nem tudok válaszolni. Nem tudom, hogy nem a... Szörnyű, tényleg Egyetek szörnyű olvasni. Persze, hát igen, ebben nőttem föl, persze azért foglalkoztat, meg meg, meg, olvasom, meg De most látom, is itt van a világtörténet, hogy tartozik az országnak, nem tartozik az ezt, országnak. Igen, de az, hogy nem, tehát szerintem nem, tehát Milák Milá Kristofot ne, ne, tehát ha lehet, nem, ne bántsuk, tehát ilyeneket nem mondjuk, hogy ő bárkinek is tartozik. Tehát ilyeneket ne, ne, ne. ne, ne Milák -Milá Kristofnak köszönettel tartozik az ország, hogy, hogy, hogy, hogy ő ilyen eredményt elért. A, szépen. A te leged az milyen? Te tartozol, vagy neked tartozunk? <gül> de, nekem, én sem tartozom, nekem sem tartozik senki. Nekem nem, nem... Én ezt értem, de, hasonlód, ha, ha, de ha most itt kéne egy ilyenfajta egyenleget vonni. Huha. Te, tehát, hogy az, az, arra gondolsz, hogy a, az a pályafutásom során én, én most mínuszba vagy pluszba vagyok. Igen, hát nagyon egyszerűen igen. Te sokkal jobban fogalmazol, mint én. Miközben én nem tudok úgy gyorsúszni, mint te. Nem tudom, de sok mindenki azt mondja, hogy fönt a csúsgó réxre játszik, és mindenkinek a végén, végén valahogy helyre billen a mérleg. Én, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én azt sem, amit nagyon-nagyon amit, amit szeretek. Az, hogy, hogy, hogy én a százgyorson idézőben ennyit értem el, csak amennyit elértem. Én azt gondolom, hogy ez ki lett maxolva. Nyilván a, a kollekcióból hiányzik egy olimpiai érem, és most nem beszélünk itt a, a, az ezért a... ezt hagyjuk. Ö, olimpiai érem nincsen, azért picit hiányzik. Ö, az a négy tized, az, az, ha ott van egy gyertye, akkor, akkor az meg lett volna egy olimpiai döntővel. De, de ez kellett ahhoz, nincsenek véletlenek, nem iszegvenek, de ez kellett ahhoz, hogy szerintem én ide eljussak, ahol most vagyok. Mennyire fontos az, hogy egy sportoló vagy egy edző idó legyen? A kvázi hétköznapi emberek számára? Hát vagy legalábbis ne legyen igazán kiközthető. Hát, én azt mondom, hogy a mai világban már bárki kiközthető. Igen, de most a korábbi világról beszélek. Olyan mértékben beszélünk róla, hogy akarod, így is egy rekordhosszúságú beszélgetés készül, de ez elsősorban a te személyednek köszöhető nem igaz? az össze? én azt jól érzékelem, hogy neked voltak kapcsolataid az úszós sporti aktív életed alatt már mi? Hát, hogy alatt. Sport, tehát hogy, hogy tehát hogy magát magát azt a lehetőséget, hogy lányok fiúk egyet elcsenek úszodában, de az pár kapcsolat építésre is, hogy ilyen elegánsan fogalmazzak, Ezt nagyon szépen elegánsan hoztad. ez igen. És én azt jól látom, hogy téged alapvetően azért szerettek a nők, tehát több, úgy tűnik, mintha több igent mondtak volna, mint nemet, vagy legalábbis erről híresebb voltál, mint az ellenkezőjéről. Hát igen, vehetjük, vehetjük így, igen, igen, igen. igen. És amikor a Szepesi példán ezzel kapcsolatban ír rólad, az milyen érzés? <gül> ezen nem gondolkoztam még, hogy milyen érzés, Hát nem tudom, igazából összességében, tehát nyilván ennyi idő távlatával minden megszépült, tehát, hogy... Ö, ö, ezek kapcsolatok, vagy, vagy ezek ilyen egy éjszakás, nappali események? Már mind melyik. Jól beszélsz, nem vagyok tisztában a számokkal. Tehát te Ak Eger jártál, Igen? Szepesi Nikolettel jártál. Nem. Akkor az csak egy... Nézd, az ember életében szerintem vannak kapcsolatok, vannak barátnők, vannak menyasszonyok, vannak feleségek. Igen, ne... volt egy menyasszonyod de vannak... két év után hagytál el. Ez nem igaz. Ő ezt állította. Tényleg? Igen, igen, igen. Igen, igen ő jó, azt mondja, jó. pár hónapja ismerte meg jelgi páromat, Zubor Attila mennyasszonya, voltam két évig. Elképzelhető. <gül> Máskor is gyere el, jó, és, és akkor nem folytatjuk. Nem, felvizsítem az emlékezetedet. <gül> Na, szóval vannak tartós kapcsolatok, én ezt mondom egy férfi és egy nő és vannak alkalmi kapcsolatok. Szerintem ezzel nincsen baj, ha én tudjuk kezelni, és azért annyira nem kerül. Napvilágra azért az jó lenne, de, de szerintem ezzel semmi gond nincsen. Nyilván a sport ö, nagyobb lehetőségeket ad, erre. Egy ember... olimpiai bajnoknak több jár, mint egy olimpiai ötödik helyzetnek? Kapcsolatban? Most jól kérdezel bármiben így a sportvidet. Is. Hát yeah. Könnyebben is elkedik egy nő egy ötödik helyzettel, mint egy elsővel, vagy az első helyezettel szívesebben is elkedik, vagy nincs ilyen? De csak ez nézőpontként is, és attól függ, hogy szerintem férfi vagy nő az illető. Tehát ha egy nőről beszélünk, egy hölgyről beszélünk, aki olimpiai bajnok, és ő szeretnek párkapcsolatot létesíteni, szerintem nehezebb dolga van, egy kvázi hétköznapi férfival kapcsolatot létesíteni, mint fordítva. Azért elfogadni férfiként egy olimpiai bajnokot, egy hétköznapi, most nem, nem csúnya, tehát hogy, hogy, ö, ö, nem sport, akkor azt mondani, hogy nem ér sportoló ö, férfival, szerintem az nagyon nehéz dolog. Egy férfinak elfogadni azt, hogy megjelenek a, a, az olimpiai bajnok partneremmel, és... Te házasságban ősz? Nem. A barátnő itt zömmel sportolók voltak? Nem feltétlenül. Végül egy utolsó kérdés, de az egész beszélgetésünk légkörére vonatkozóan. Ugye vizunkényszer kölcsönösen szokott lenni, de nem muszáj. Én azt érzékelem, hogy egy olyan civil palinak, mint nekem, vizumot kell váltanom a sportvilágába, miközben a sportolóknak nem muszáj. Uh, vizumot váltani a civil világba, mint a Szabó Gabi példája mutatja, ott tulajdonképpen magát hozta vizum köteles helyzetbe, ez a számra végtelen rokonszemves olimpiai bajnok. Jól érzékelem azt, hogy azért a sportolói világ igényelne egy ilyen bízumot, és nem is szívesen ad ki bízumot, ha egyébként valaki egy olyan igazságkeresési szándékkal akarna oda látogatni, mint én. Nem ellenséges, de minimum gyarak fog. Tehát arra gondolsz, hogy mi mennyire zárunk össze egy kívülállóként, hogyha bármennyire is szeretnék kapargatni a felszínt? Így, így, így. Azért összezárunk. Köszönöm, hogy eljöttem. Én köszönöm a meghívást.